Anii întregi, vin și mă uit la apele tale și le ascult. pe pământ românesc, curgi între maluri românești și te verși în apă românească. Tu curgi oldule sau el. Unor mi se pare că apa ta am pietric. Sub zidurile cozii Și că numai eu alunit la vale Cu anii cu tot Izbindu-mă de stâncile care îmi stau împotrivă De-a lungul vadului vieții mele <laughs> Am îmbătrânit, știu Dar n-am obosit Ca și tine Merg înainte Mereu Capele tale clocotitoare și adânci. E, ne asemănăm noi amândoi, multule, pentru că suntem români. A furisit vreme. A furisită vreme. Așa e domnia ta. Da, urăte-ți, Da, de vezi că mă grebesc. Și acum te ai putea găsi și domnia ta să umli pe drum. Dar încotro? Largești. Atunci ce grabă mare? Vite departe? E, lumea e mare, Gerardule. Care să fie război? Cine știe. Păria sa vădă mă cunoaște. A luptat la rovină rândul de Măria sa. Eram Uite! N-am crezut niciodată până atunci că putem avea așa de mulți dușmani. Râvnesc la pământul nostru. E, avem pământ bun și pământul bun are totdeauna dușmani. Uite, vezi, potcoava asta? Piciorul calului s-o rupe, dar ea nu o să cadă. Ei și bălțile noastre au pește dăl mare, iar bălțile pline cu pește sunt o mămeală strașnică pentru dușmani. Numai că noi aici ne-am pomenit de când ne știm în altă parte, nu avem ce căuta. O fi adevărat că păgânii se pregătește să treacă iar durerea. O fi? Trebuie să ai vreo treabă cu Maria sa? Sunt negustor. Apoi, în ferăria mea se opresc toți negustori. Am ajuns să cunoști ce marfă duce fiecare. Așa că domnia ta, păi fi negustor, dar ai altfel de marfă. Da? Gata, ferarule? Mai am două ceasuri bune până la acești. să i spui Măriei sale dacă-l vezi că eu ți-am făcut podcapul asta și că sunt în stare să-i mai fac o mie. Nu mai să-mi ceară. Văd cu mai repede, cu veste bună Parca au pași. Nu. Mi s-a părut. De mai bine de 20 de ani de când sunt domn, stau la pândă cu o ureche spre dunăre și cu cealaltă spre munte. Parcă ieri s-au adunat în sala tronului să-mi dea coroana. iată. Dan Voievod e mort. Corona purtată de fratele domniei tale până ieri, am hotărât să-ți o dăm ție. Cine l-a ucis? A fost ucis mișelește noaptea, pe drum de niște A cei care ucit voivozi sunt ucigași de țară, nu tâlhari de drumul mare. Îngăduie să sune trâmbițele și să te ungem, domn să porți coroana aceasta ca domn vretnic și iubitor de țară. Ne vom supune dorinței tale de azi înainte, noi și copiii noștri, și vom veni la chemarea Măriei tale în orice ceas ne vei trimite știre. Deschideți-vă porțile veacului. Deschideți-vă și lăsați-mă să privesc dincolo de voi. Vreau să văd armurile ruginite și de în străbunșilor. Vreau să le aud inimile, bătând sub sarele istoriei și ochii, mai ales ochii străbunilor mei, care mă privesc scrutător din nostru. nostru. Sunt domnul țării românești, unul din șirul lung al domnilor acestui pământ, așezat la răscruce de neamuri. Bătarea De la ceasul acesta se înceapă ziua din Peaa mea și toate zilele, și toți arriva. Ta. Vișa, acum întoi un nopții. Iartă-mă, Doamne. He, știi doar că mă bucur totdeauna când te văd. Se apropie primejdie? Nu știu, Vișa. Achingi trăiește mereu Dunărea și ne pășure satele. Acum se pregătește pentru un război mare, nu? Nu știu, Vișa. Aștept de câteva zile, că nici noaptea nu dormi. Știi și pe cine aștept? Nu. Să nu caut să afli. Nu vreau să te văd trist și îngrijorat. De ce nu râzi puțin, Vișa? Vrei, vrei într-adevăr? ce mai întreb? Când știi că râsul tău e fără râma mea de fericire. O, Doamne! Ești frumoasă, Vișa. Fericirea mă face să fiu uneori. Atunci când sunt singură cu măriata. ta. Vișa. Doamna Mara vrea să-ți vorbească, de ce am venit. Bine, Vișa. Spune-i doamnei să vină. O aștept și în noaptea asta nu-mi rămâne altceva de făcut decât să aștept. Tată. Poate te capitane Ioan, n-ai fost urmărit? Nu, m-am furișat cu grija. Voda așteaptă, și în noaptea asta, ca în toate celelalte, de mai bine tu o săptămână. Pe cine? Pe cine așteaptă voda? N-am putut afla nimic, seunioritatea. un sol? De unde? Și cu ce sol e? N-am putut afla nimic prin dumneata capitane Ioan, din ceea ce pune vodă la cale. Voda e un câine. De ce nu veți lătratul câinilor ca să-l poți să înțelege? Deci pune la cale ceva Și asta fără să știe praluminatul luminatul Sigismund de Luxemburg În slujba căruia mă aflu aici Du-te la curte da. și nu te dezlipi de acolo până nu afli ceva da. Poate că dimineața asta va aduce puțină lumină Alerti nou Și nu uita, capitan Ioan, că la capătul drumului pe care alergi te așteaptă poate un tron dar ești din familie, domnească, vărul Voivodului Mircea. Și cu toate drepturile la tron, nobile Francisc. <laughs> Voi românii sunteți o enigmă. Ai dorit să-mi vorbești acum, în toiul nopții, doamnă? Știam că nu dormi și că aștepți. Ca să mă întreb pe cine aștept, ai venit? Nu, pentru altceva. Te ascult, doamnă? Am avut o noapte înspăimântătoare Am visat urât ha, Și eu am vise pe care mi le făoresc singur Treaz, cu ochii deschiși Ce vis ai avut? Se făcea că te-am întâlnit undeva pe un drum pustiu Și nu te-am recunoscut hmm. Am trecut pe lângă tine ca pe lângă un străin M-ai hmm. privit drept în față o clipă și atât Visul meu înseamnă moarte. Totdeauna mi-a fost teamă de vise. Fiindcă dormi prea mult, doamnă. Adu-ți aminte. Acum 23 de ani, când ai suit pe tronul țării, în ziua aceea, la amiază, soarele s-a întunecat și s-a făcut deodată întuneric, deluceau stelele pe cerca în plină noapte, oamenii căzuseră cu fețele la pământ și cu inimile îngrozite de spaimă. Nu trebuia să primești tronul. Să refuz un tron? Sfatul țării ar fi ales pe altul. Nu sfatul țării m-a ales, doamnă, ci altcineva. Țara m-a uns, domn. Soarta țării e mai presus de orice, chiar decât temerile mele. Temeri? Tu te temi să nu mor în războaie. Eu că nu sunt atât de viteaz pe cât mi-e dragostea pentru pământul acesta. Ție-ți este frică să nu fi ucis mișelește de trădători. Mie că nu sunt atât de înțelepți pe cât mi-e credința de mare că țara românească trebuie să rămână liberă. Am înduror, este frică ție pentru viața mea, mie pentru viața țării. Acești 23 de ani de domnie au fost pentru mine 23 de ani de frică, pentru viața ta și a copilor noștri. Singura mea bucurie pe lume au fost ei. Să nu mi iei niciodată de lângă mine Mircea, să nu mi-ei mi Fiul tău nu va mai avea nevoie de mângâierile tale Și ziua aceea se apropie Dar prelungește-i până atunci copilăria Sara vrea domn încercat nu mi lua. Mihai trebuie să priceapă de pe acum tainele tronului pe care va sta Nu mi-l lua Mircea de lângă mine, nu mi -a lua A ajuns că i-ai dat laptele tău, acum are alte rosturi Eu am nevoie de copiii mei E tot ce mi-a rămas dintr-o viață pustie alături de tine Nu mi-l lua pe Mihail Lasă-l să se împlinească, să se bucure încă de copilărie Îți cad în genunchi dacă vrei Dar nu ți-l lăt la domnie Mircea Haide, doamnă, a început să se lumineze de ziua Nimeni nu poate împiedica zorile să vină Ce-i spătare? Ta, a sosit? Da, Și să-l chem, Maria. Nu spătare, eu aștept să vină de grabă. Omul pe care îl aștept de atâtea zile și nopți. Da, un negustor care îmi vinde fără bani. Ce îți vinde fără bani? Viitorul, doamnă! Negustorul acesta cumpără trecut și vinde viitor. mai să fi găsit marfa pe care o caut eu. Te rog, doamnă, lasă-ne singuri. Am înțeles, Maria, ta. Să treci, Maria! Ridică-te, vâlcule! Nu pot îmbrățișa oameni din în genunchiați. Bine ai venit! M-a prins o furtună pe mare și era gata să mă duc la fund cu corabii cu tot. Spune-mi, există? Da, măria ta. Există. Cum îl cheamă? Musa Celebi. Bun, dă-i drumul! Vreau să aflu tot? Da. Când am ajuns la Chilia, acum o lună, n-am așteptat acolo decât trei zile, fiindcă am găsit o corabie genoveză care tocmai se pregătea de plecare. După o săptămână încheiată, am ajuns la Sinope. În a patra zi am izbutit să pătrund la prințul Isfendija. Așa. Om dintr-o bucată, măria ta. Hm? Mi-a întins o masă cu toate bunătățile pământului, dar nu le am mâncat, că nu au plăcut. <laughs> <laughs> și tot așa, din vorbă în vorbă, am aflat și tot ceea ce măria ta voia să știe. Spune, capitanul, spune! Cum știe măria ta? Timur Lenk, după ce l-a bătut în pe baiazit, l-a luat prizonier. Așa. Doi din copiii lui Baiazit, Soliman și Mohamed și-au împărțit împărăția în două. Mohamed a luat părțile Asiei și Soliman pe celelalte până la hotarul Dunerii noastre. Și așa cum mai aflat Măriata prin oameni, Baiazit mai are un fiu pe care ceilalți doi frați l-au dat emirului din Caramania să-l țină în pază bună până o muri, ca să nu împartă și cu el împărăția. Acest fiu al lui Baiazit Trăiește închis și se numește Musa Celebri O să zic că totul e adevărat Totul Prințul Isfendijar la care am fost Îl urăște de moarte pe Soliman Și e gata să facă ce-i cere măria ta El va elibera pe Musa Celebri De mâinile emirului din Caramania Și îl va aduce în taină în palatul lui din Sinope Și de acolo, înțelegi, capitane De acolo va lua o Și va veni pe mare până la mine Iar domnia mea îl va primi cu toate onorurile Pe care le merită un sultan Bine, dar Musa Celebie nu e sultan. Va fi, capitane, va fi. Să ai grijă de el să nu-i se întâmple ceva pe drum. Eu? Tu! te la Sinope. Ia câțiva oameni de nădejde și mi-l aduci pe Musa celebi în țara românească. Împărăția otomană va avea un sultan prieten cu domnul țării românești. Iată-l și pe fiul meu, Mihail. Am să cu vești, Ce se aude în cetatea Giurgiului Mihail? Soniman, adună oaste. Să fac pregătiri mari. Un corp de spahie, gata să treacă apa. Te frică, Mihail? Nu, tată, Nu mi-a fost niciodată frică de ei. Ar trebui să înveți să-ți fie. Sunt puternici și bine organizați. Să-ți fie totdeauna frică de acei ce vor să cucerească lumea. Pentru că nu sunt în toate mințile. Capitane de Vâlcu, Da, Maria. Mâine, când soarele va fi deasupra capului, să fii la cinci ceasuri departe de Argeș. Nu știe nimeni unde pleci. Du-te. Am Să Mărietă. Să-mi pregătești calul pentru mâine dimineață. Pe cum ți voia, Doamne? După ce pleacă toți, vin aici, în sala tronului, furișându-mă ca un hoț. Sala tronului lui Mircea. iat -o. Ar fi trebuit să fie a mea. Iar eu nu sunt decât capitanul Ioan. Un șarpe mi-a încolicit inima și de ani întregi înșoptește în fiecare zi. Iai tronul! N-am trăit decât râvnind la coroana ta și setea asta mi s-a strecurat în sânge cu fiecare bărtacă de vin și în suflet cu fiecare gură de aer. Au trecut atâția ani în care am stat la pândă în ascunzătoarea tăcerii mele Așteptând ziua cu ceasul ei, când voi ieși și voi striga, Eu sunt domnul țării, eu, Ioan, nimeni nu va mai putea sta în cale atunci. Și pentru ziua aceasta, cu ceasul ei, am trăit eu și am așteptat o viață întreagă pentru o zi. Sunt gata să lovesc în porțile soartei, dacă porțile continuă să rămână închise pentru mine, voi rovi cu sete și le voi deschide... Chiar de-ar fi să le sfărâm și să-mi fac din țăndările lor un nou tron. Te urăsc, Mircea! Să, trăiești Maria, să ta. trăiești, Maria! Bună dimineața, oameni buni! Ba de Te-ai împăcat cu vecinul Dumitale? Gândeam că ai uitat, Maria! Ta. Uite că n-am uitat! Apoi, văd, văd. M-am împăcat cum era să nu mă împac! Ei, așa? Oameni, suntem Maria! Ta. Și apoi, zic eu, așa că e mai bună prietenia decât cearta. Îmi mai multe cu ea și mai bune! Și mai cu seamă când bat la ușă vremul grele, Maria! Ta. Se tot zvonește că împărăția aia mare a lui Mohamed tot ne încearcă la hotare. Nu știm ce ar fi vrând, că n-au iară stâmpăr, Au stâmpări, Maria. uitat s au pățit la rovine. E, așa uită omul ce mi vine la socoteală, Mărieta. Dar poate că-l mă aduce noi aminte. Dar eu cred că n-ar fi rău de ne-o de Dumitre, așa gândești dumneata. Apoi și eu tot așa gândești, Maria. Ta. Că mai de unul zi vorbeam amândoi când ne întorceam de la câmp, Și ziceam noi că oare n-ar fi cu putință să facem pace cu ei, Maria. Și cum credeți că ar fi cu putință una ca asta? E, păi aici e aici, Maria. Ta, că pentru o treabă ca asta trebuie să te taie și capul Da, nu înseamnă că nu o fi o cale ca să ajungi undeva Sunt-o de una două căi Așa o fi cu toate de pe lume, Maria. Ta. Să ne ierți, Doamne, că îndrăznim cu vorbele noastre. Poate că măria ta să ai alte gânduri, dar noi ne-am învățat să spunem curat tot ce gândim. De-aia zicem că vărsarea de sânge nu e bună, drept. și o face cum e mai bine. De-o fi una, de-o fi alta, numai să ne chem și venim cu toți cum am venit totdeauna. Noi i chema la luptă, ne ascuțim săbile. Noi chema la pace, ne ascuțim coasele, măria după cules. Să stați pe acasă. Am să trimit după voi. Omsta ta. Așa, Mergeți cu bine hai. și să nu uitați ce ați gândit în dimineața asta. Hai, hai. hai. hai. Poți spune că am aflat ceva din ce pune la cale domnul? Mm. Chiar doamna Mara mi-a spus, acela pe care la așteaptă de atâtea zile a venit. E capitanul Vălcu. Trebuie să aflăm de ce l-a așteptat Maria sa pe capitanul Vălcu. Ai înțeles, capitanul meu? Nici doamna Mara nu știe. Ai nevoie de un ajutor acolo la curtea lui Vodă. Caută-l. Credința oamenilor lui Mircea e mai tare și mai înaltă decât zidurile unei cetăți. Nu poți dărâma, nu poți trece pe deasupra. Orice zid are o portiță prin care te poți furișa. Totele să o descoperi. Cum? Cum? Dă-ți-l tăcuale zidului de, de ori la nevoie. Când dai să dai de partea aceea, vino și spune: -mi. Te învăț eu cum să o deschizi. Dar ce văd? Maria sa se îndreaptă spre locuința mea. Se apropie. Uite, ca acum descale pentru ce nu fac, nu, Francisc. Trebuie să fug să nu mă găsească aici. Dar pe unde? Că nu mai poți fugi te ascunzi. Ieși repede prin spatele grădinii, pe aici. Bună dimineața, signor Francis. Nu te-am mai văzut de mult pe la curte. Ei binevenit, Maria ta. E prea mare cinstea pe care mi-o faci călcând pragul casei mele. Eram în trecere și m-am oprit să întreb de sănătate pe trimisul măritului rege Sigismund. Cum o mai duci cu sănătatea, signor? Mai bine, Maria ta. Soarta s-a îndurat și mi-a ușurat durerile Și nu mai junghiul acela păcătos de care te plăgeai. Ah, Nu, nu, nu, a dispărut ca prin ah, faldă ah, ah, ah. Ai mâncat usturoi cum te-am sfătuit? Da, da, și m-am simțit mult mai bine chiar de-a doua zi um, Ți-ar trebui acum și mici plimbări Nu ți-ar strica să faci și puțină călărie Pornești încet Până ieși la drumul spre Câmpul Lung Să zicem Până în dealul Comăneștilor Ah, oh, frumos deal Comănești nu e așa? A, are pământ bun Și o vie cu rod bogat Și stup cât vrei Dar îți place așa de mult dealul ăsta? Cui nu-i ar plăcea măria ta? Da? Ei, uite mă gândesc că Dealul ăsta Într-o zi... Oh, Maria ta, ești darnic cum nu sunt mulți băivozi pe pământ. Peste vreo lună de zile se-mi aduce aminte de dorința aceasta a mea. Când ai să te simți în puteri, treci pe la curte. Rămâi cu bine, signor. Maria ta... Rămâi cu bine. Te tulbră, domniță, de ce tremuri? Vișa, spunem drept, sunt frumoasă o, ca nimeni altă domniță. Să știi că nici caiul Ungariei, nici regele Poloniei, nici despotul Serbiei și nici chiar împăratul Bizantului, nimeni, nimeni, nimeni nu are o domniță mai frumoasă decât domnița Arina, fica voivodului Mircea. M-a privit atât de mult Atât de mult Cine? Jurăm că nu spui la nimeni Jur Vlad Feciorul capitanul Roma? Da El, el, el, el, el, el A trecut pe la curte și ne-am întâlnit pe una din săle Vișa, știi cum m-a privit? Hmm. Parcă era un vultur Mi-a fost chiar frică, da. Un fel de frică spus de frumoasă, înțelegi. Mm. Ați venit din nou la curte. Nu e singur, ci cu tatăl lui. I-a chemat Maria sa pe amândoi. Vișa, de ce nu-a fi chemat tata pe Vlad împreună cu tatăl lui, capitanul Roman? De unde să știu eu, domniță? <laughs> eu știu, Vișa. Ei. Tata l-a chemat la curte pe Vlad ca să mă dea lui de soție. Ți-a spus Maria sa? <laughs> nu, nu mi-a spus nimeni, dar simt eu... Că din această pricină a venit Vlad aici Îmi spune inima, îmi spune speranța Totul din jur îmi spune că Eu voi fi soția lui Vlad Și apoi Vlad mi-a spus Părul tău e ca burangicul Ai obrazul cald și bun ca un sărut Buzele ți tremură nerăbdătoare dă ochii, Arina Să văd lumea cât e de bogată în dragoste Cine ți-a spus toate astea? Vlad? Și când? Mi l-a spus. Nu știu când. Aseară sau altă dată. Ha, ha, ha, domnița Arina, visez eu sau domnița mea? Amândouă. Ha, ha. <laughs> Vișa, crezi că voi fi fericită? Niciodată nu ai fost mai copil ca în asta. De ce? De ce, Vișa? Pentru că vorbesc de fericire? Ce frumoasă ești, domniță. Ca un basm. Ca toate basmele pământului la un loc. Să mergem, domniță! Să mergem! venit, bun venit, Capitane Roman! Ți-am trimis solie cam de dimineață, dar avem treburi. Capitane Roman, poi mâine pleci în Polonia la ilustru rege Vladislav Iagelo cu solie de la mine. Precum ce voia, drum lung, dar prinde bine. Te oprești în drum la voivodul Moldovei Alexandru și îl rogi din partea mea să-ți dea un capitan de al lui ca să te însoțească mai departe așa cum ne-a mai dat și altă dată. Îi spui lui Vladislav Iagelo... Că sunt gata să renoiesc tratatul de alianță Eu să-i dau ajutor când va avea nevoie Iar pe mine să mă ajute când am să-i o cer Și între țările noastre să rămână aceea statornică pace Pe care am așezat-o de când am venit la domnie Voi facem tocmai măria ta Vlad! Da Maria ta? Peste o săptămână pleci la Veneția Tocmai la Veneția? E, se spune că este cel mai frumos oraș din lume Te duci cu solie din partea mea și le spui venețienilor? că țara românească va fi totdeauna alături de lupta lor pentru apărarea drepturilor Veneției pe mare, așa cum a fost și până acum. Voi face Măriata. Să nu știe nimeni unde plecați voi, capitane Roman. Am înțeles, Maria, da. Și mai ales, ocoliți-l pe vărul meu, Ioan. Aici la Cozia, Mihaile, Mihaile, și mi se pare că sunt trei ani. Aici la Cozia nu mai sunt bătrân, ci tânăr, ca în urmă cu 30 de ani, pe când nu era nici lăcașul acesta, nici eu, domn. <laughs> Îmi plăcea să merg pe malul oltului, uite ca acum. Și să mă joc aruncând pietre pe deasupra apei, Urmărind de câte ori piatra izbește varurile și sare mai departe, De câte ori să-l ta, ziceam că de atâtea ori voi câștiga o victorie în război când voi ajunge două. Și ai câștigat toate războiile tată. Un război se câștigă mai ușor decât o pace, Mihaile. De copil m-am întrebat totdeauna despre tot, de ce ne naștem, de ce murim, de ce zboară păsările? Și acum știi, tată? Dacă n-am putut răspunde la întrebarea De ce ne naștem Am găsit altă întrebare De vreme ce ne naștem Cum să facem să rămânem liberi? Și dacă n-am aflat de ce trebuie să murim Am aflat în schimb De ce trebuie să murim liberi? Și de atunci... Toată viața mi-am pus-o în slujba țării și a oamenilor ei Care mi-au dat și întrebările și răspunsurile Uite-l pe spătarul Sin Ce vești ai spătare? S-a întors? Nu! Am vești ferele, măriata. A sosit un călăreț de la Giurgiu Atingi au trecut acum trei zile tunerea și au prădat patru sate Apoi s-au retras cu pradă Câți au murit? Mulți Cei noștri? Destui Destui, destui Vreau să rămân singur Singur? Da, vreau să-i plâng pe acei care au murit acum trei zile acolo pe malul Dunării. De ce nu mai am lacrimi? Cu ce să spăl atâta sânge nevinovat dacă și lacrimile mi-au secat? De 23 de ani de când am primit scaunul domniei, aud gemetele celor care mor apărând cu trupurile lor de țări dar nu putem trăi fără acest pământ pe care cu mâinile acestea l-am mângâiat adesea. Ne viață el viața și moartea, dar și cinstea de al l păstra liber, așa cum a fost de la începutul veacurilor. N-avem decât această bucată de țară în care am îngropat toate vremurile, în care am îngrămădit toate visurile noastre Voi ajunge vreodată oare la limanul pe care l-aștept sau nu? Da, ce e? ce ai spătare, De-abia ai plecat Musa Celebi a ajuns cu bine la chilia Așa curând spătare Se găbăște Musa Celebi să ajungă sultanul, Măria ta ar ști când mă grăbesc și eu Mâine în zor trimite călărețul înapoi spre chilia cu vorbe de la mine Că de azi, în cinci zile, Musa Celebi a la curte Prea bine, măriata. Musa Celevi, fratele lui Soliman și lui Mohamed, vine la mine să statornicim în pacea între țările noastre, la mine, care l-am bătut pe tatălui pe Bayazid. Ei, planul meu începe să devină adevăr. Nopți de veie și de gânduri, n fost în zadar. Voi pune în fruntea cotropitorilor un om care să nu cotropească și care se va numi Sultanul Musa, prietenul devotat al lui Mircea Voivod. Acesta e visul meu, pe care eu însumi l-am crezut la început o nebunie și nu voi avea liniște până când nu voi duce visul meu la împlinire. Eu vreau să fie pace pe amândouă malurile Dunării și va fi. Cei mulți sunt puternici. Cei puțini trebuie să fie înțelepți. Dar dacă. Dar dacă nu voi s -hmm? La urma urmei, cine îl cunoaște pe Musa Celebii? Și cine poate spune cât trebuie să mă bizui pe el? <trui> nu. Nu vreau să mi se strecoare îndoiala în suflet. Și totuși începe să mi se pară posibilă și înfrângerea. Și șarpele nesiguranței își face loc de tăcute spre îndrăzneala mea ca să o muște. Am să te strivesc, pocitania pământului. Am să te strivesc. Iar, domniță, unde? Aha! Aici cerai! În curând, Maria sa a ținut spaci, va trebui să plecăm din sala tronului. În grădină vrei? Ha-ha-ha-ha-ha. Domniță, la ha, ha, ha, ha. ce te gândești? O fie adevărat că sultanii au un ochi în frunte pe care nu-l pot închide nici când dorm? Da, de unde? Și că merg în patru picioare, așa ca pisicile? Ce mai trece prin cam, domniță? Asta a venit la mine și mi-a spus că mâine va trebui să mă scol de vreme Fiindcă îl primim cu toții Cum ziceai că îl cheamă? Musa celebi. <laughs> Musa celebi! <laughs> Ce nume caragios? Nu-i așa, Vișa? Auzi, zici că n-are un ochi în frunte și că nu merge ca pisicile? <laughs> e un om ca toți oamenii Hai să mergem în grădină Mai stai puțin, Vișa, te rog îmi place atât de mult aici, în sala tronului. Unde o a stat Vlad când a fost la curte, înainte de a pleca la Veneția? E o lună și jumătate de când a plecat. L-a trimis Maria sa cu Solie. Când s-o întoarce, mă ia de nevastă. Nu-i așa, vișă? Bineînțeles, domniță. Eu nu m-aș mărita cu un sultan. Chiar dacă mi-ar da o ladă plină cu diamante. Nici cu împăratul Bizanțului nu m-aș mărita, fiindcă e bătrân. Împărații sunt totdeauna bătrâni. Visea Vreau să se întoarcă Vlad Când se întoarce? Curând Mâine? Poi mâine? Poate poi mâine Oricum la toamnă va fi aici, la Argeș Ce mult te iubesc eu, Visea Dumneata ții totdeauna cu mine Și mai ales îmi place când râzi Când râzi? Da, nu ți-a spus nimeni până azi? Ba da, domniță O singură dată cineva Domniță a venit doamna Mara. Doamnă? Știam că dimineața sunteți amândouă în grădină, Arina. Tocmai plecam într-acolo, mama. Și cum toate drumurile trec prin sala tronului... Arina, du-te în grădină, Și Vișa? Va veni și ea. Hai, du-te. Bine, mama, Mă duc. Am să te alung într-o zi de la curte, Vișeu. Am să-ți arăt într-o zi că sunt mai puternică decât tine. Eu sunt doamna țării. Tu nu ești nimic. Auzi? Nimic. Aud, doamnă. Și atunci îți vei smurge părul și vei veni la picioarele mele ca să-mi cer milă. Femeile nu au niciodată milă pentru femei. Te urăsc, Vișa. Știu. Atunci da. de ce nu fugi de mine? Pentru că eu nu te urăsc, Maria ta. Ești vicleană. Vă potriviți amândoi. Copilul meu e sânge din sângele măriei sale. Și într-o bună zi sângele acesta își va cere dreptul la tron. Fiul meu, Mihail. E de pe acum îmi primește. Nu i-am vorbit niciodată despre tatăl său. Îl țin departe de curte. Vei avea grijă să-i spui într-o zi. Și chiar dacă nu-i vei spune, va afla singur că-i os de domn, ca toate corciturile domnești. O, cum n-am știut eu ce doi că mi duce Maria sa pentru Arina ca să-i dea laptele ei. De azi înainte te opresc să mai vii în sala tronului. Chiar și atunci când mă cheamă Maria sa Dacă te va mai chema, Vișa? Dacă te va mai chema? Acum du te în grădina. Da, doamnă. Maria sa Bodă Bine ați venit, capitan dumneavoastră! Treburile țării sunt multe și grele. Acum avem depus la cale una din aceste trebi și hotărârea noastră a tuturor va duce spre război sau spre pace. Cine poate să priceapă în întregime ce a lăsat ziua de ieri și cine știe ce va aduce ziua de mâine? Mâine va fi o zi grea pentru noi. Va trebui să primim împreună cu toate onorurile aici, la curte, pe Musa celebi, fratele sultanilor Soliman și Mohamed și al treilea fiu al lui Baiazid, răposatul. Venim la curte pe Musa celebi! niciodată, măria ta! Vine să facă pace între noi și împărăția otomană, capitanul Ioan. vrea să facă pace cu noi? În numele lui, Capitane. pentru că Musa celebi va fi sultan, ca fiu și urmaș lui Baiazid. Cine va ajuta să fie sultan? Noi, Capitane! Măria ta, ta, Trebuie să echiptuim bine și să cumpănim cum se cuvine faptele noastre. Te ascultăm, Capitane Radu? Pentru că de totdeauna cazurile au venit cu troia peste capul nostru și noi n-am știut altceva decât să scăpăm de opacoste ca să dăm de alta. Și apoi, mă rog de iertare, dar mintea nu poate înțelege o prietenie între noi și împărăția otomană. În păcare nu încape Mariata. ta, așa să știi. Măria ta! Măria ta l-a bătut strașnic pe Baiazid în două rânduri, precinstea Marii tale, făcând să se vorbească despre aceste zbânz până departe la curțile împărătești din lume. Scrisori de laudă ai primit de la regele Sigismund al Ungariei, de la împăratul Bizanțului, de la dogele Veneției și de la regele Poloniei și încă de la mulți Și acum ce vrea măria ta? Vreau pace pentru țară Pace măria ta? Ce altfel de gând dacă nu unul nesăbuit este gândul omului care visează pace? Părăsindu-și prietenii și dând mâna cu dușmanul său și al prietenilor săi Mai departe, mai departe, capitan Ioane, spune Sau brațul măriei tale obosit și nu mai poate ține o spadă. Unde este luptătorul implicat de la rovine? Ar râde pe în mormântul lui, dacă ar vedea că acela care l-a bătut ieri, astăzi se teme de doi din fiii lui, și pe a treia e gata să-l primească la furte cu cinste! Număria ta! Datoria noastră este să ne batem. Că despre acel nelegiuit musa celebii, eu zic să-i tăiem capul pentru a-i pedeții nerușinată îndrăzneală de a călca pe pământul nostru. Mâine, când va sosii aici, cheamă călăul și poruncește să-l ucidă. ucidă de față cu noi și cu copiii noștri ca să ne arăți vitejia mării tale și aruncă-i capul pe celălalt mal al Dunării după ce-l vom fi scuipat ca pe spurcăciune. Capitanul Ioan a terminat, dar eu... Vreau să aflu ce cred și răzești și domniei. Ce credeți voi că e mai înțeleg? Război sau pace? Păi, de când ne știm, măria ta, noi n-am pornit niciodată război. Ne-am dus doar uneori ca să ne apărăm țara de lăcomia dușmanilor. Atât! Când e prilej de pace între țări, am păcătuit dacă am fugit de ea. Noi nu știm cine-o fi născocit dar pacea e un dar al oamenilor. Poate cel mai curat dar pe care și îl pot face. E, de-am putea topi săbile într-o zi să ne facem pluguri din ele, Maria ta. E, și eu, măria ta, zic, dacă poți adune pacea și te vom cinsti noi și urmașii noștri. Da. În 23 de ani de când port corona țării și n-am făcut niciun lucru până nu am chipzuit, dacă lucrul acela este bine să-l fac pentru țară sau nu. Domnia ta, vornice radu, ai dreptate. Dar a venit vremea, vornice, să ne vedem și de treburile noastre. Privește în jurul nostru și hai să te luminezi. Imperiile din jur se prăbușesc încetul cu încetul. Noi rămânem însă." Capitane Ioan, ai vorbit frumos. Știi bine că în toate domnia mea am încercat să fac o alianță puternică împotriva cotropitorilor, dar mi-am dat seama că, de fapt, Împotriva cotropitorilor își dau mâna alți cotropitori. La ce bun să ne uităm deasupra hotarelor dincolo? Dar liniștea țării Ornice Radu nu i legată numai de liniștea de la hotare, ci și de ceea ce se întâmplă mult mai departe de hotarele noastre. E nesăbuit. Gândul omului care visează pacea capitan Ioan. Dar eu visez pace pentru țară de când m-am suit pe tron. Spui că-mi e brațul obosit și bătrân? Aș da brațul drept dacă aș ști că nu va mai fi nevoie Să scot niciodată sabia din teacă. E mult mai ușor să câștigi zece victorii pe câmpul de luptă Decât să faci o singură pace fără vărsare de sânge. Când a fost nevoie, am luptat ca să ne apărăm. Ne putem apăra și altfel însă. Vrei să-i tai capul lui Musa Celebii? Dar Musa Celebii e oaspetele meu, pentru că eu l-am chemat. Și cine se va atinge de oaspetele meu... Să-și caute dimineața capul în Dunăre! Măria ta, Francisc, dorește să vorbească cu Maria Italia. A, ah, a venit la timp, spătare, să intre. Bine ai venit, Signor Francisc! Tot orașul vorbește despre un fapt căruia mintea mea nu poate să-i dea crezare. Unul din fiii lui Baiazid va veni în țara românească, aici, la Curtea Măriei Italia. A aș -i venit? la aștept mâine dimineață. O pace cu dușmanii înseamnă slăbiciune, Maria ta. Ha. La Nicopole n-am fost lăsat să mă bat cu năvălitorii, iar acum ați vrea să mă opriți să închei o pace care asigură liniștea țării și a poporului? Dar conștiința măriei tale... Țara are conștiința ei! Și conștiința țării e și conștiința mea. Ilustru rege Stigismund al Ungariei, se va mânia foarte pe Maria ta dacă încheie pace cu otomanii. Știu, signor. Cred însă că nu îl va ține mult mânia, că ar atâtea treburi cu cei care fac tot timpul răscoale, încât nu mai are vreme să se ocupe și de noi. Te asigur, Maria ta, că va avea timp și pentru țara românească. Ei, s-ar putea să renunțe, signor. Capitanul Roman, Maria ta. citește tratatul pe care l a în mână. Uh, Capitanul Roman tocmai s-a întors din Polonia, signore. Din Polonia? Da. Vladislav, regele Poloniei și Litvaniei, întărim vechiul tratat de alianță cu magnificul domn Mircea, voievodul țării românești și prietenul nostru sincer, încât să-i dăm ajutor cu armata noastră dacă va fi atacat de o altă țară, iar el să ne ajute tot cu armată când vom fi noi în primejdie. Ce-ai de spus, signor Francis? Măria ta își caută prieten împotriva unui prieten? Mă tem mai mult de slăbiciunile prietenilor decât de tăria dușmanilor mei. Mărinimia ilustrului rege Sigismund îl va opri totdeauna să fie dușmanul măriei tale. Iar eu nu am făcut altceva decât să întăresc această prietenie a ilustrului rege Sigismund printr-un tratat de alianță cu Vladislav al Poloniei. Tratatele acestea îi ajută pe regi să se iubească mai mult atunci când ei se iubesc mai puțin. Signor Francis, acum două zile, un călugăr al sfinției tale plecând de la Arges pus. A căzut sărmanul de pe un pod și și-a scrintit un picior. Din i a căzut un sul cu ceva scris pe care l-au găsit în apă niște soldați ai mei care tocmai treceau întâmplător pe acolo. Spătare! Poruncă, măriata! Dă-i lui, signor Francis, scrisoarea pe care am găsit-o noi. Iată, o signor Francis. M -m ta a citit ce scrie acolo? Ah, nu. M-am gândit că... Domnia ta să-l citești în fața noastră ca să aflăm și noi. Dar, dar eu nu știu despre ce scrisoare e vorba. Băi, căznește-te să afli cine l-a scris și mai ales ce stă scris acolo. Dacă nu dai de capăt, lasă-o baltă. Ha, citește L-am desfăcut, Maria ta, dar, dar nu, e, nu e în el nimic, nimic scris. E gol. Da atunci înseamnă că apa râului în care a căzut a șters ce era scris și acum nu se mai cunoaște. <rători> și să mai știi că n-am uitat de promisiunea de acum o lună, dealul comâneștilor să fie al seniorii tale cu toate veniturile lui pentru câte vreme vei sta aici. Uite, chiar de azi te duci și îl în primire. De ce atâta grav, Când pleci Maria ta? de la curte, te vor însoți doi oameni din garda mea și s-vor sta alături două zile încheiate. Da, două zile, ca să te poți descurca mai ușor. Maria ta, eu zic, Să că... ne vedem cu bine, signor Francisc, după două zile. Voia mea este două zile încheiate. Tun bun. Spătare, sin. Maria Ia spune-ne ce scria în surul acela trimis de sinior Francis, regelui Sigismund. Că blestemații de români sunt trădători și că Maria ta să fie alungat din scaun. Din Prin păcate nu scria numele aceluia care să mi ia locul. Dar vreme de două zile sinior Francis nu va mai putea trimite nicio scrisoare. Și acum, capitan dumneavoastră, pregătiți-vă pentru mine dimineață. Să-l primim pe Musa Celevi ca pe un prieten. Tată, acum când am rămas singuri, vreau să te întreb: Capitanii tăi te iubesc mai puțin ca altă dată? Nu, Mihail? Mă iubesc tot atât de mult, dar mă înțeleg mai puțin, pentru că nu gândesc mai departe de mânerul sabiei pe care sunt gata să o scoată din teacă în orice prilej. Dar ai văzut că țăranii chemați la sfat nu uită că teaca a fost făcută pentru ca să putem purta sabia răcingătoare fără să ne tăiem noi înșine nascuțișul ei." Mâine, când va sosi Musa Celevi, da. îi ieși înainte la porțile cetății Argeșului. Maria ta, ia-ți coroana de pe cap. La noi e un obicei. Oaspetele poate să ceară un lucru gazdei când intră prima dată în casă. Dorința mea e să-ți iei coroana de pe cap. Ține, Mihaiile, coroana mea, e dorința oaspetelui nostru." Îți cad în genunchi, Maria ta, și-ți îmbrățișez picioarele. Îți datorez libertatea și de azi înainte primește-mă printre prietenii tăi. Jur să-ți fiu alături câte zile voi avea de trăit." Ridică-te, Musa Celevii, fii binevenit în țara mea și în casa mea." Și acum, smătare, darul pentru oaspetele nostru." Maria sa! voi vod, îți dăruiește acest pinten. Un pinten de aur. De 15 ani îl păstrez, L-am găsit pe câmpul de la rovide. Mai Baiazid, tatăl meu, purta pinten de aur. Tatăl luminăției tale a fost un om curajos din moment ce a încercat să se lupte cu noi. Și Baiazid știa să se bată. Din păcate, nefiind de prin partea locului, n-a știut că Dunărea e mai lată când o treci de la noi dincolo și că marea cea mare e tot pământ românesc. Ceea ce a pierdut Tatăl Luminăției tale, eu îți dau înapoi. Primește acest pinten de aur împreună cu prietenia mea. Și vei vedea, Măria ta, că știu să lupt pentru cucerirea unui tron care mi se cuvine. Voi încercați să vă faceți un rost în lume de acum încolo și asta e treaba voastră. Noi ne apărăm rostul pe care l-au făcut de mult părinții noștri. Și dacă ții cu tot din adinsul să-mi fii prieten, dorește ca țara mea și poporul ei să rămână în libertate. Musa celebii este și va rămâne prietenul lui Mircea Voievod care și-a trimis copilul să-l întâmpine ca semn de mare cinste. Și voia mea este să fi și prietenul prietenilor mei. Voievodul Serbiei Ștefan Lazarovici este prietenul domniei mele. Voievodul Serbiei nu va avea niciun necaz din partea mea. Va fi liber să-și conducă țara după voia lui. Și voia domniei mele... Este să nu mai fie garnizoane străine pe malul celălalt al Dunării." Voia Măriei tale va fi dorința mea. Tot ce-mi vei cere îți voi îndeplini și tot ce-ți trebuie vei avea." Liniștea acestui pământ ne trebuie. Să putem culege ce-am însămânțat, să putem măcina ce-am cules și să mâncăm în tihna ce-am măcinat." Jur ca după ce voi fi sultan, să trăiesc în pace cu țara românească și cu voievodul ei, Salvatorul și prietenul meu. Mi-ai promis mâna fiicei Măriei tale ca să fim legați de acum încolo cu strășnicie unul de altul. Fata mea va fi soție. Maria ta. Ah! Mamă! Măria ta, gândește-te la fericirea domniței tale. Nu e clipă în care să nu mă gândesc la fericirea poporului întreg, Vornice Radu. Măria ta, e orice măsură. Capitane Ioan, Independența e singura măsură cu care se cântărește viitorul unei țări." Îi voi pune domniței toată împărăția Semilunei la picioare. O voi acoperi cu diamante și cu aur și voi face din poporul meu sclavul ei prea supus. Și bucuria luminăției tale va fi de bucuria mea." Politețea Măriei tale mă pune în încurcătură." Politețea luminăției tale mă scoate din încurcătură." Și acum să sune trâmbițele." pentru cinstea măritului nostru aspete, Sultanul Musa Celebi. ciorul de lângă mine ca să-l faci domn Și l-ai îndepărtat de mângâierile mele Mi-ai smuls fata ca să o trimiți pe pământ străin De unde nu se va mai întoarce niciodată Iar tu ai rămas ca întotdeauna departe de inima mea Trebuie să păstrez neștirbită moștenirea acestui pământ românesc Și mă tem mai mult de blestemele strămoșilor mei decât de ura celor care nu înțeleg că nu pot face altfel. Voi rămâne singură de azi înainte și mai având pe copiii mei ca să-i mângâi, voi putea să te urăsc pe tine mai mult. Doamnă, ar fi păcat să înțelegi pentru că ți s-ar face milă de mine și nu suport mila nimănui. Dacă nu poți să mă iubești, urăște-mă, urăște-mă, doamnă, Așa cum mai putea iubi, dacă. Tată. Dar știu dinainte ce ai să-mi spui. Mi-e frică să-mi ridic ochii spre coroana ta pe care vrei să o cu mine și mi-e teamă că nu voi înțelege niciodată ce se ascunde în cealaltă jumătate. Care îți va rămâne ție, tată. Vei înțelege la timpul cuvenit. Tată. Noapte bună, Mihail. Noi doi în toată sala tronului, fiindcă... Eu... Eu n-am plecat cu ceilalți. Știu de pe acum ce vrei să mă întrebi, Arina. Tată. Da, domnița mea dragă. Trebuie să plec... Cu el? Da, Arina. Nu s-ar putea până la toamnă. Măcar până la toamnă. Nu. Și... Când? Curând. Foarte curând. De ce? Domnița mea dragă. De ce? Tata... De ani întregi nu se mai potolește urgia. Și de ani întregi singurul meu vis e să fie liniște pe pământul românesc. Vreau să aduc țării ceea ce n-a avut de mult. Ceva după care tânjește... Ca în setatul după apă, ca flămândul după pâine, ca orbul după lumină, pacea. M-am luptat cu nușmanii, dar acolo, în iureșul luptei, am visat pacea. Acum e pentru prima oară când o-mi cu adevărat. ca și zbuti arina să duc țării această pace să se reverse de la munți până la mare, cea mare, o ploaie bogat Arina Arina, plângi Ce început să picure Maria ta Arina Mă duc Mă duc cu el Dacă va trece o singură zi Dar nu va trece Și dacă se va sfârși O singură noapte Dar nu se va sfârși Fără să mă gândesc la tine, tată atunci nu voi mai merita să mă strigi, domnița ta dragă. Arina. A plecat. Oh, Arina. Măria ta. Tu, Vișa. Eu, Măria ta. Cât mai e până în zori, Vișa? Nu știu, Măria ta. Cine poate să-mi spună la ceasul acesta cât mai e până în zori? Și de ce trebuie să trecem printr-o noapte Ca să apucăm o zi? Măria ta, îngăduim să plec cu domnița Arina. Cum? Să pleci? O voi însății oriunde va purta norocul sau nenorocul Vișa Domnița are nevoie de mine Ar muri singură pe acolo Pe fiul meu Al meu și al măriei tale știu unde să-l cauți Dacă nu mă mai întorc Să ai grijă de el Cine știe într-o zi și pentru că poate nu vom mai fi singuri, îți spun, rămâi cu bine, măria ta. De câte ori vii aici la Cozia, parcă toată țara intră pe poarta ctitoriei. Aduci cu măria ta toate gândurile pământului. Te-am văzut bucuros, te-am văzut întristat, te-am văzut plin de îndoieli sau plin de speranțe. Ai adus pacea în colțul acesta al lumii, până mai e și bagi jocorit de însetați de sânge. Țara. E bogată. Negustor de toate limbele vin aici cu mărfurile lor și le cumpără pe ale noastre. Oamenii dormi știți, fiindcă nu-i amenință nicio o primejdie. Grânele se coc în voie pe câmp, căci nicio o oastă dușmană nu le mai calcă în picioare. Eh, spătare, sin, dacă ai ști ce greu se plătește o pace. De trei ani liniște la hotare. Liniște pe prispa caselor, liniște pe drumurile negustorilor. Așa cum n-a avut niciodată țara. Da, dar câtă vreme va mai fi pace? Maria ta, bine te-am găsit! Bine ai venit, capitan Roman, de când te aștept. Ia, spune l-ai văzut? Văzut? Și? Nu-i bine ce se întâmplă în împărăția lui Musa Celebii. Sultanul a smute țările una împotriva alteia. E... Musa Celebii a avut ce învăța de la împărații Bizanțului. Ștefan Lazarović al Serbiei l-a atacat de două ori până acum. Acum? Sultanul nu mai aude sfaturile mele de prieten? l am împins pe Cneazul Gheorghe Brancović să ridice armele împotriva lui Ștefan și i-a dat chiar ajutor. În Bulgaria a trecut prin foc și sabie pe toți cei din Vidin, care se răsculaseră împotriva fără de legilor și apoi să știi că Musa Celebii... Și-a făcut o armată numeroasă nu numai cu ai lui, dar și cu fel de fel de oameni din toate părțile, pe care îi plătește cu simbrie bună. Da, mercenarii sunt tot o născocire a Bizanțului. Repede mai prinde sultanul din ceea ce e mai rău la alții. După ce vor învăța tot, sultanii vor ajunge împărați la Bizanț. Apoi am umblat până am dat de el tocmai aproape de Salonic. I-am spus că vin din partea măriei tale ca să aflu despre zvonurile care trec Dunărea în țară la noi. Și mi-a spus așa... Să știe vodul Mircea că sultanul e ales lui Allah și că Allah a ales pe turci să cucerească pământul întreg. A uitat că Allah n-a mișcat un deget când l-am ajutat să devină sultan. Și a mai spus că de acum încolo să nu-i mai trimit soli care are alte treburi. Apoi am pornit spre Dunăre, ca să vin să-ți spun acestea toate. Și... Atât... Hmm? Nu mai ai să-mi spui nimic? Atât, Maria ta. ai văzut-o? Nicăieri. Când l-am întrebat de sănătatea domniței, Arina mi-a răspuns că se simte foarte bine, dar când l-am rugat să-mi dea voie, să o văd, a râs și nu mi-a mai răspuns. Ce-i, Mihaile? De ce vii atât de grăbit? Vești de la capitanul Vâlcu. Mohamed vine cu aste mare din Asia îndreptându-se spre Adrianopol. O parte din achingiri lui a repezis pe hotarul nostru. Capitanul Vâlcus trimite știre că e bine întărit în cetate și așteaptă ordine de la Măriata. Și eu auzisem în drumul meu despre pregătirile de război al lui Mohamed din Asia. Mohamed însuși va veni în fruntea unei oștiri ca să-l înfrunte pe musa celebii. Se bat între ei pretendenții la tron. Și Mohamed e mai ute de picior decât chiar știrile care vin de la el. Spătare! În două săptămâni să strânge astea. Trimi știre banului Dragomir la Severin să se pregătească să vină cu oamenii lui. Apoi pregătiți sky. Plecăm și noi înapoi la Argeș, căci în curând se vor aprinde iar focuri la hotare. Tu curgi, Oltule, sau eu, de ani întregi vin și mă uit la apele tale și le ascult. Izvărăști pe pământ românesc, curgi între maluri românești și te verși în apă românească. Tu curgi, Oltule, sau eu? Uneori mi se pare că apa ta am pietrit sub zidurile cozii, și că numai eu alunec la vale cu animei, cu tot izbindu-mă de stâncile care îmi stau împotriva de-a lungul vieții mele. <laughs> am îmbătrânit, știu, dar n-am obosit. Ca și tine, merg înainte.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 La Măriata, da, da. banul Dragomir se apropie cu astea dinspre Severin ca să ajungă la Argeș și să punem împreună. Am trimis știri de la Mariata ca să se adune oameni de la Chilia și Brăila până la țărmul mării și să ne aștepte toți la 5 ceasuri de cetatea Dânsului. În Almaș și Făgăraș, capitanul Baldovin a strâns mulțime de arcași cu care va coborâ pe la Brand până la Târgoviște, unde așteaptă ordinul Mării Itale. Bine, mâine dimineață pornim spătare. Dar ce văd? O femeie îmbrăcată în negru se apropie de noi Vine ca o umbră, spre noi Dar e vișa Da, măriata, e vișa Apropie-te, vișa Măriata Măriata Domnița Nu A murit, nu? Da, măriata În brațele mele cu capul pe pieptul meu, cu ochii în ochii mei, de-avea putut să spună, Tata, să te duci să-i spui că domnița nu e supărată pe el. Marina, iartă Marina... Pertanul Ioan așteptat să adorm și să vă apară în vis cu un pumnal în mână. nu e așa, iubitul meu, văr? Luați-l. Am încercat să mă ucid. Ai câștigat și de data asta. Am vrut să te ucid. De ani întregi aștept prilejul să-ți tronul, pentru că tronul acesta trebuia să fie al meu. Dar atunci când te-au ales domn, am sosit prea târziu. Atunci ai întârziat. Acum te-ai grăbit. Mai am încă de domnit, Căpitane Ioan. Dușmanii încearcă să ne cumpere sufletul și după aceea țara. Știu ei bine că e ușor să cotropești o țară după ce ai distrus sufletul. Te iert, Căpitane, pentru că ai vrut să mă ucizi. De mâna ta sau de mâna soartei, tot trebuie să mor într-o zi. Dar ucigându-mă pe mine... Ai fi ucis pe domnul țării, iar țara nu are dreptul să ierte pe trădător. Luați-l și până la miezul nopții țara să aibă un trădător mai puțin. Iertare, măria ta! Iertare, măria ta! Iertare! Nu înțelegi nici acum în ceasul din urmă că eu te-am iertat! Țara însă... ...nu. Când crezi că vom ataca Vornice, Radu? Știu eu. mai Maria sa, tatăl Dumitale, știe. Stăm de două zile aici, la o bătaie de săgeată departare de cetatea Dărstului. Stăm și-o mai sta, dacă Maria sa hotărăște. Atunci, la rovine, când l a bătut pe baiazit, cum a fost... Păi bine, cum să fie? Bine, planul luptei, îl știa dinainte? Știam mai ales sfârșitul Că trebuia să-i batem pe Turcia adică. A, uite uite-l și pe tata din tabă Maria asta de vorbă coștenii Înseamnă că nu mai e mult și începem da, Ceva da. nou, vorbice? Nimic, Măriata Scoatele noastre s-au întors? Încă nu, Maria ta. Dar iată, s-apropie niște ciobani Îl Maria ta. Seara bună, Bade Măriei tale vreau să-i spun o vorbă Te ascult Vorba ciobanului e cinstită. Uite ce e măria ta. Eu am venit aici cu alți ciobani tocmai de dincolo de cetatea branului. Am venit aici de-am trecut Dunărea. Cu oile, așa cum venim noi de când ne știm și apoi ne-am întors din nou la munții noștri după obiceiul pământului. Numai că am auzit că măria ta ești cu astea aici ca să te bați cu turcu și iată ce rugăminte am avea noi ciobani. Să ne lași și pe noi, măria ta, să-ți dăm ajutor. Suntem zdraveni. Să ele, dar știm să mulgem oile, dar știm să-și învârtim sabia. Și ciobanii m-au trimis pe mine să spun măriei tale, măcar că suntem de peste munți, dar tot români suntem. Du-te-vă la măria sa și roagă să ne dea sulițe și săbii și dacă nu o fi mulțumit să ne arunce în Dunăre cu ei cu tot. Dar cum te cheamă, Bade? Păi măria ta Cucu mă cheamă. Ce cât sunteți? Măria ta, suntem mulți din țara Bârzii și din Hazic. Nu te gândi, măria ta, că nouă ne este frică de moarte. Așa să știi, la noi flăcăi zic așa... Cum zic? Dacă vei ajunge unde apa curge printre pietri mari de mărgăritar și de vei străbate douăzeci de sate și o găsi o casă cu strașină joasă și în prag bătrână, torcând fus de lână, să nu-i spui că în zori pe la cântători am picat luptând cu fruntea în pământ, și să-i spui așa Măiculița mea Cucu o plecat În loc minunat Dincolo de nori Un se duc ocorii Pe drumul ficiorilor Tărâmul ninsorilor țara învingătorilor Și-a nemuritorilor Tu să nu-l plângi Lacrima să o strângi Ca să-i dai cândva Cucului să bea din lacrima ta Nici să nu-l bocești și mai bine încearcă vinul din bărdacă Să-l împarți râzând tuturor pe rând Și într-un singur glas, pentru bun rămas, Să cântați cu toții până la miezul nopții, Să cânte femei lângă poarta ei, Să cânte bărbați în jur adunați, Să cânte prieteni dincolo de cetin, Să cânte străini, Dincolo de pin munții au să cânte înclinați pe frunte brazi foșni, apele ori porni pe văi alergând sub lună cântând stelele sclipind cântecul îl prind și în lor purtat tot din stea în stea în într-o zi că -l voi auzi dincolo de nori un seducocorii, pe tărâmul zorilor, țara învingătorilor și-a nemuritorilor. Și acum ne dai voie să luptăm, Maria ta, românii, alături de românii. Veniți, cucule, cu toții, schimbați sarica pe zale și căciula pe coif. Să ne întâlnim cu toții întregi. După ce câștigă câștiga bătălia. Să trăiești, Maria! Da. spătare simp. Ce larmă sau de acolo? s a pieretăcit vreun dușman prin tabăra noastră, I a ah! Musa celemii! Maria! Iartă-mă! ia te uita! Sultanul Turcilor! A scăpat cu viață! Iartă-mă! Maria, fratele meu, Mohamed! Umblă după mine să-mi tai capul! Cine îndrăznește să taie capul unui sultan? Am fost invins, Maria, da. am aflat că ești aici am venit să-mi dai ajutor. Nu pot. Acum nu mai pot. Dar tu m-ai ajutat să ajung, sultan. Mă lași să pierd. Nu, te las să pleci. Să plec? Unde mai scute putea duce? Ce țară și-adăpostește dușmanii? Doar eu sunt prietenul Marii tale. Ai fost musa celebi. Ai fost și n-ai mai vrut să fii, Bun. pentru că ai umplut cu bande de aur fesurile a chingilor care ucideau pe sârbi și pe bulgari. Dacă m-ai fi ascultat până la sfârșit, toți prietenii mei în frunte cu Ștefan al Serbiei ți-ar fi dat acum ajutor în fața lui Mohamed. Dar ți-ai pierdut, prietenii. Marieta Marieta, Marieta! Marieta! Marieta! Mă gonești! Du te și de armata! E frăștiată, O străști din nou! Mohamed a venit cu o armată de patru ori mai numeroasă decât aveam eu când am început lupta. Și în curând se va năpusti și asupra țării românești. De aceea mă aflu aici ca să apăr pământul de la marea cea mare. Allah l-a trimis pe Mohamed să cucerească lumea! Allah ar trebui să cunoască până unde se întind hotarele lumii înainte de a vă trimite să o cuceriți! Astea lui Mohamed de mare! Voi sunteți putini. puțini! Puțini! dar românii, ...Mohamed vă va învinge... dar nu ne va cucere. Dacă... Spătare? Ta. Să fie dus până în afara taberei noastre și lăsat liber. Lumea e mare, Musa Celebii. Du-te unde-i vedea cu ochii și păzește-ți capul... să nu te ajungă ea taganului Mohamed. Cât despre noi. Nu ne purta de grijă. Vom rezista atât de mult încât să-l facem pe Mohamed să renunțe să ne ia pământul cum l-a luat altora. mai ei bătălie pentru neatânare. Cine poate să știe? Pământul se va cutremura încă multă vreme Sub copitele cailor Și cerul va fi sfâșiat de săgețile arcașilor ei. E ca sângere cel să-l soarbă pământul în adâncul lui Pentru aducerea mintei. Cândva vom fi însetați de trecutul nostru Și vom săpa adâncuri Până vom da de izvoarele începuturilor Și atunci vom înțelege că o zi e tot atât de mare cât un veac Și că un veac e prea mic pentru un viitor Dar, până vom înțelege, va trebui încă multă vreme Să murim cu zecile de mii pentru un singur an de libertate Strângeți acești ani de libertate câștigată Și veți avea dreptul mai târziu, peste veacuri se c'è libertà che c'è il maimare intretto al vostro. E a pernare, se fie c'è mai vece a mutire, a popolo romano I-am văzut, au luptat alături de mine pe cai, unul în stânga, altul în dreapta. I-am văzut, tată, și Basarab striga, lovește, Mihail! Și într-o voi striga, lovește, Mihail! Iar s-au luptat ca niște zmei, călărit printre soldați și le sunt cale liberă în urma lor. Și când izbânda a început să se încline de partea noastră, deodată s-au făcut nevăzuți. Anândoi. Mihail, Ea azi înainte vei domni alături de mine, pentru că i văzut. Acesta-i semnul că și tu ești alesul țării, așa cum am fost și eu. Și după ce nu voi mai fi, coroana va rămâne a ta întreaga. Dar ce văd? Spătarul Sint se apropie rănit. Am învinț. Măriata, Spătare. Mai e nimic. Măriata! o sabea furisită. Canul să-ți rămână tale. După e cal bun. Îl știi, Maria ta. Spătare! Asta e tot. Și zalele. Zalele aș fi vrut să le spăr de sânge, în mare cea mare. Timp. Maria! Maria ta! Maria ta! nu A potălnit e Am învins Maria ta! Sunt. Pătarul n-a mai avut timp să vă aștept, A murit. iar domnia mea a rămas fără spătar. Capitane Vâlgo... Corunca, Marieta! Vă dai comanda capitanului Roman. De azi înainte ești spătar. Și acum ridicăm tabăra și plecăm cu toți la marea cea mare să spălăm în apele ei zarele spătarului Sine. Vremuri ale istoriei. Am trecut printre voi cu credința că sunteți trecătoare ca și mine. Oricum, nu vom dispărea cu totul, căci veacurile care vor veni își vor aduce aminte de noi. Vin acum înaintea voastră și vă spun voă, care nu v născut încă. Am fost români. Un român de pe pământul acesta vechi și răscolit de plumburi. Toată viața am fost un strângător de pământuri românești pe care le-am tocmit într-o singură țară. Eu, Mircea Voivod și domn, singur stăpânitor a toată țara românească, de la plaiurile de peste munți, da parte l'ammare a ciamare.